Allah, Allah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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد زيستسوك الزهوالا بريبادة أزلشن الله جل جلاله donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Allahovog miljenika Muhammeda aleyhi salatu wa salam njegovu porodicu časne ashaabe i sve one koji ih slijede na putu istine do sudnjega dana na samom početku volim uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala da svojom neizmjernom nagradom nagradi sve one koji su na bilo koji način učestvovali u organiziranju ove kvalitetne i dobre aktivnosti također molim uzvišenog Allaha subhanahu wa taala da sve vas nagradi zbog vremena koje ste odvojili unadi da će tako Bog da večeras čuti nešto korisno kao što ste čuli i kao što ste mogli vidjeti na plakatama Mi ćemo večeras govoriti o jednoj temi koja je zasigurno sigurno aktualna i atraktivna i ostaje aktualna i atraktivna sve do sudnjeg dana. Govorićemo o džennetu. Mora da spomenemo na samom početku da ono što ćemo kazati večeras o džennetu to je samo jedna kaplica, nešto malo Od onoga što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wa Selam, jer kada bi željeli da opširno govorimo o ovoj tematici, trebao bi nam jedan kompletan serijal predavanja da tu tematiku opširno odradimo. Normalno, ja ću iskoristiti vrijeme na kraju druženja. U samom početku daćemo nekoliko smirnica koji će nam olakšati svatanje ove tematike, nakon toga spomenuti neke opise dženneta, a na kraju Boga mi, možda i najbitnija stvar spomenuti nekoliko savjeta kako zaslužiti tu Allahovu, tabaraka wa ta'ala nagradu ciljena vraćo i poštovani sestre mi pogledamo u Kur'an ako pogledamo u hadisa Allahov poslanika alihi salatu wa salam vidjet da izuzetno mnogo pažnje posvećuju ovoj tematici govoru o džennetu govoru o džehennemu Skoro na svakoj stranici možete naći u Kur'anu da Allah teb. spominje džennet ili džehennem. Govori o nagradi koja čeka džennet lije ili govori o kazni koja čeka džehennem lije. Zašto? Iz razloga kako bi se u ljudima pojavila i probudila želja za postizanjem jednog i bježanje od drugog. Ako pogledamo u praksu Muhammed alihi salatu wa salam, najboljeg pedagoga, najboljeg učitelja, najboljeg muallima, vidjet da je koristio tu metodu, da je ljude posticao na istinu spominjući džennet. La ilaha illallah, džennet. A vidjet također da je ljude zastrašivao džehennemom kako bi bili pokorni Allahovi robovi. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Enesa radiju Allahu ta'ala anhu Poznati događaj kada su muslimani bili u bitci na bedru Pogledajte šta znači samo jedan opis i svojstvo dženneta Kod insana koji vjeruje u Allaha tabaraka wa ta'ala I sudnji dan Kaže Allahu poslanik na bedru Kumu, ustanite prema džennetu čija prostranstva su velika kao nebesa i zemlja la ilaha illa Allah pa ustaje ashab kaže Allahu poslaniče džemljete toliko širok kao zemlja i nebesa kaže jeste kaže behin behin kaže Allahu poslaniče alaihi salatu wa salam šta je te potaklo da kažeš behin behin a to su riječi inač u arabskom jeziku koji čovjek govori kada nešto želi Pa kaže Allahu poslaniće, ne postoji drugi razlog, osim što bi volio da budem ja džennetlija. Kaže Allahu poslaniće, alihi salatu wasalam, ti si džennetlija. Allahu akbar, ti si džennetlija, još hodi čovjek zemljom, ali kaže ti si džennetlija. Pa je izvadio iz svog, hajde da kažem, iz svoje torbici, rogu koje ima imao datule, pa je počeo da jedi, pa je počeo da razmišlja. Allahu akbar. A ja sam u dženjetu. Kaže, ako bi ja živio na Dunjalu kotoliko, koliko treba da pojedem ove datule, moj život je dug. Pa je bacio datule. Uzeo sablju i krenuo prema neprijatelju, borio se dok nije poginuo. Allahu akvar. Allahu akvar, pogledajte. Samo jedno svojstvo dženjeta. Njegova širina kao nebesa i zemlje. Također, u drugom, jerodostojnom Hadisu ili Miroslav Dostoje i stoji kada su sahabi krenuli u bitku na Vedr. Dvojica ljudi, otac i sin, samo njih dvojica u kući. Imaju mnogo žena u svojoj kući, treba neko da ostane kod kući, a jedan da ide u džihad. Pa bacaju kocku da odaberu šta. Ne da odaberu ko će ostati kod kući, kao što smo mi odabirali kada je bio rat u Bosni. Ko će dobiti vizu da iziđe iz Bosnije? Oni se natječu ko će u džihad. Pa su bacili kocku i pada kocka na sina koji se zove Saad ibn Hajfeme. Kaži mu otac, sine, može li ikako da se zamirimo? Daj da ja sada idemo u borbu, a ti drugi put. Allahu pogledajte odgovora. Muminskog. kaže oče, tako mi Allaha. daj je bilo šta drugo u pitanju, osim džennet dao ti prednost. Ali džennet, kako da ti dam prednost? Džennet! Allahu akbar, ne može, kaže, izvini, volim te, ne može, pa je otišao u borbu, i šta, poginuo kao šehid, Allahu akbar, druga bitka, odmah bitka na uhudu, njegov babo ide, i poginuo i kao šehid, šta je pojinta, govor o džennetu, govor o džennetu, ostavlja velikog traga na ljudska srca, Pogledajte samo događaj koji je zabilježen također u irodostojnoj zbirci hadisa Allahu poslanik prolazi Pored porodice koju mušlici muči Ali to je početak islama Ne može im pomoći Porodica jasirova Kaže Allahu poslanik aleyhi salatu wasalam To su za njih bile najbolje nekcije Najbolje infuzije Kaže Sabran Ale jasir in uidakum ur dženne Ma strpite se Srešćemo se u džennetu Allahu akbar, gotovo, muči kolko hoćeš ali ne možeš mi ništa Moj iman u mojim drudima, radi šta hoćeš Inne me uidukum Mi se vidimo u djennetu I ostali su strpljivi Nisu popustali Raču moja draga treba kazati na početku ovog druženja da sve što kažemo mora biti zasnovano na govor uzvišnjog Allaha tabarakotala te te i hadisima Allahog poslanjika o džennetu se ne može govoriti kazuo moj dedo pročito sam tamo negdje na nekoj oglasnoj tabli džennet je pitanje gajba i o njemu možemo samo govoriti na osnovu kur'anskih ajeta i možemo govoriti na osnovu vjerodostojnih hadisa Allahog poslanjika također na početku treba napomenuti Uvjeđenje ehli sunneta vol džemata, kao što spominje poznati hanefijski učenjak Ibnu Ebil'iz Rahmetullahi alihi u komentaru Taha'lijske akide, kaže Učenjaci ehli sunneta imaju jednoglasan stav Da su džennet i džehennem Allahova stvorenja I da su već sada prisutna Allahu akbar Džennet je prisutan Stvoren je i čeka na tebe Allahu vrobe. Allahova robinjo Džennet je spreman Zašto ovo govorimo? Insan kada zna da je nešto spremno, da je gotovo, da to nije šaraj na laž. Onda mu to daje snage da ustraje. Pogledajte samo jedan dokaz koji potvrđuje da je džennet i džehennem već da su stvoreni. Hadis koji ga zabilježio imam et Ebu davud i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hureyri, kaže, Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, kada je uzvišeni Allah teb. stvorio džennet, Poslao je Džibrila alaihi salam i kaže, idi vidi šta ima u džennetu. Dolazi Džibril, kaže gospodaru, tako mi tvoje uzvišenosti. Kogo čuje za džennetom će uči u njega. Allahu akbar, jesmo li čuli za džennet? Jesmo? Radimo li za džennet? Malo. Pa je Allah tebara, naredio da se džennet prekrije strastima, iskušenjima, bodikavim trnjem. Pa je poslao Džibrila, kaže, idi ponovo vidi. Pa kada je vidio, kaže Gospodaru, tako mi tvoje uzvišenosti, bojim se da niko njega neće ući Kaže, ili pogledaj džehennem Pa kada je vidio džehennem i njegove dubine i njegove žestine, la ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Kaže, tako mi tvoje uzvišenosti, niko neće čuti za njega, a da će ući u njega Pa je naredio te bareke vata'ala, a on zna zašto je to naredio da prekriju džennet ružama dunalučkim strastima, golotinjom grijesima pa kada je ošao po drugi put kaže gospodaru bojim se da ga niko neće izbjeći ovaj hadis je jasan dokaz da džennet i džaheljne već postoje ali je također jasan dokaz da džennet nije lako zaslužiti Ela Allahova roba je skupa treba se potruditi da je čovjek postigni Zašto su se u današnjem vremenu ljudi odali grijesima koje vidimo na svakom koraku? Zato što ne vjeruju u džennet, zato što još vjeruju da je čovjek nastao od majmuna. Zato što kada mu kažeš vatra djehennema je žešća od vatre do njalučke sedamdeset puta La ilaha illa La ilaha illa Vatra djehennema kao što je došlo u hadisu Vata dunja je samo sedamdeseti dio vatri je la ilaha illa Allah I kažeš Bošnji, Bošnjo, djehennem Kaže sine, koji se od tuda vratio, ne bi da koristim ružne izraze Ali moraš mu kazati ružan izraz Pa mahu pročitaj koliko je hadisa gdje kaže Allahu poslanik selam in ni tol djennet, ja sam ušao u djennet, Allahu ekber! Koliko puta kaže Selam ja sam ušao u djennet I ti kažeš, ko je došao odtuda? Preispitaj svoje vjerovanje Kada ti kaže na televiziji, vjeruješ kod je tu u Buhari, u Muslimu A kada kažeš, ravahu Ebu Davude, o Tirmiviju, o Ebu Davude i ostali Prenosi hadis taj i taj, kaže šta ja znam, koje je pisao te hadise. A znaš, ko prenosi oni vijesti na federalnoj? Siroma, Roma, isprano mu pamćenje. Pogledajte, braću moja draga, Allahovi mudrosti, ovo je početak, još smo u uvodu. Allah te barakavu ta'ala svakom robu je dao mogućnost to da vira. Mi smo čovjeka podučili, ukazano mu da imaju dva puta, ima put za džehennem, ima put za džehennem, i bujrum. Koliko je ljudi koji su vidjeli ovu plakatu pa nisu došli ovdje, ima dobru volju da dođe ili da ne dođe, a i vi, nije vas niko natirao da dođete, čovjek ima slobodnu volju. Ali koliko je bošnjaka, koji da su vidjeli naslovna, lepa, ružna brena, deset hiljada poniženih duša, e billahi mine shaitan rajin, da bi pokozna koji put pokazali da je to narod bez identiteta, Narod koji nema časti, ideš da slušaš onu koja je 94. pjevala Ubijajte balije! Allahu ekber, ima li većeg poniženja, o bošnjače? Da ideš gledat ružnu brenu Jesi ponižen i sam se ponižaješ Hajde kjapanac voli amerikanca, nikad I neće mu do sudnjeg dana zaboraviti što im je bacio atomsku bombu A bošnjo, svako 30 godina ga kolju I opet zaboravljam Euzubillah Euzubillah Wallahi Stidim se što pripadam tom narodu Bio sam ponosan Alhamdulillah Bio sam u armiji Bosni i Hercegovine sa 15 godina I bio sam ponosan Bio sam ponosan na to Sada se stidim što sam bošnak Što imamo ljude Da su se odaljili Toliko odvjeri Da slušaju lepu vrenu Da slušaju cecu. Ima li većeg poniženja? Ja ne vidim većeg poniženja. Kaže Allahu Allah u poslani wa salam, kada govorim o ovim putevima. Kaže nisam vidio čudnijeg primjera od džehennema da spava onaj koji vježi od njega. Niti sam vidio čudni primjer od džedneta. A da spava onaj koji ga traži. Onaj koji traži vrijednu stvar, nema kada spavat. I onaj koji vježi od vatri, on nema kada spavati. Braće moja draga, još samo četiri pravila koja su nam potrebna kada govorimo o džennetu i džehennemu. Prva stvar, prva stvar, treba da znate. Ovo što mi sada uživamo na Dunjaluku, ako neko veće uživa, auta, mobiteli, montirači, bakarači i ostali, Uživanja, to u odnosu na Ahiret, ništa, nula budova, nula, nije nula zariz jedan, nula, puna nula. Kaže, aleyhi salatu wa salam, primjer ka prema Ahiretu je kao primjer čovjeka koji zamuči prst u more, nije to u čašu vodi, u more, pa neka pogleda kaže šta će se vratiti na njegovom prstu, ništa. To je dunjaluk I zato kada govorimo o džennetu Imajte na umu šta je džennet To je džennet Allahu poslanik prolazi jedne prilike Pored krepane, uginule ovci Pa kaže, ljudi Šta mislite koliko ona vrijedi kod njenog gazdi? Normalno no, dok je bacio ne vrijedi ništa Kažu, sad mi ne vrijedi Allahu posliče ništa Wallahi, Wallahi Kod Allaha dunjaluk manje vrijedi Nego što ova ovca vrijedi kod njenog vlasnika On ne vrijedi ništa, bolom bacio je, Smrdi mu kod kuće. Dunjalu smrdi. Kod Allaha ne vrijedi ništa. Kaže, alehi selam da Dunjalu kod Allaha vrijedi koliko krilo mušice. On bi, kaže, ne bi dozvolio nevjernicima da se ikada napiju vode na njemu. Druga stvar, sve što je na Ahiretu, braću moja draga, sve je I sve je kvalitetni od onoga što imamo na Ahiretu. Također, Ahiret je čist od bilo kakvih mahani koju, ima, koju imamo na Dunjaloku Izvinjajem se na izrazu, ali svako od nas Iako se mi smatramo inteligentnim, pametnim, svako u stomaku da prostite imane džaseta Kučeš gori I mnogo toga, žene Mjesečna, Mjesečni ciklus i svašta nešto Sline I tako Gibet, nemimet Na Ahiretu nema toga, sve čisto, sve je lijepo. I zadnja stvar, razlika između Dunjaluka i Ahireta, koja je dovoljna, kada ne bi bilo druge razlike, bila bi dovoljna. Ahiret je vječan, Allah, akbar. Ahiret je vječan, a Dunjaluk je prolazan. Ma indekum jen feb, ma inda Allahi Ono što vi imate, prolazno. A ono što kod Allaha ima, to je vječno. La ilaha illa Allah. Je li moguće Allaha da neko onome što je prolazno da prednost nad onim što je vječno? Zato islamski učenjaci kažu Razuman insan, razuman insan, koji je operisan od šeitanskih, do šapatavanja nemoguće je da izaberi pu džehnema pored puta geneta poslušajte ovi riječi od Allaha subhanahu wa ta'ala prije toga braćo moja draga posli ćemo spomenuti te riječi Allaha te baraka wa ta'ala zadnji što ćemo spomenuti ovo je hadis najkraći da vidite kolika je razlika između geneta i džehnema I počinjemo govoriti o opisu džanineta napokon. je se od Isu, koji je je zabilježio? Ibnu Mađe od Enesa radijallahu ta'ala anhu. Poslušajte dobro. I ovo je dovoljno večerašnjeg predavanja. Kaže, alihi, salatu wasalam, doći će se na sudnji dan. Sa najbogatim insanom na zemaljskoj kugli. Sve živo imao. Vile, jahte, mora, okeane, montirače, bakarače, sve živo. Ali je bio nedvjernik Kaže pa će uzvišeni Allah te barek i odava kazati Uvedite ga samo u dženhenem Izvedite ga, samo ga uvedite Lek se vrati Kada su ga uveli samo Minuta povirio i vratio se Na duljalu ku sve imao Kurvu se koliko je tio Slušao muzike koliko je tio. Sve koncerte i Brenine i Cecine i Michael Jacksona Sve slušao Uživo, ma uživa. Vratili ga iz djehennema, kaže, jesi li ikad Božji robe doživio išta fino? Mislim kaže, Bože, nikad. Zaboravio sve, valja gorit u djehennemu. A doveli, doveli muslimana, čovjeka koji imao najteža iskušenja, sve na njega ide, svi mu si ibeti, sve iskušenja na njega. I doveli njega, kaže, uzvišnji Allah, uvjet samo u djehennet izvjet Jadnik, sve, djeca, bolesna, žena, oči, glava, siromašan, bjeda, sve živo na njega. Kona ona, ona, ona teladi, iz, ona mala, kad je šuveljivo, nikako, sve na njega ide. Uveli ga u dženet, izveli ga. Kažemo, kažu njemu, jesi li Allaho, robe, ikad ti išta doživio loše? Ništa, kaže gospodar nikad. Zaboravio, Allaho, samo ga uveli izveli. E, zamislimo da šta znači biti tamo i uživati. Allahu akfar. Allahu akvar. Ali, valja džene za služit. Pogledajte od samog početka, kako se razlikuje dolazat dženetlija i džehennem lija. Osijikale dine keferu ila džehenneme Oni koji nisu vjerovali, u džehennem će u gomilama ubacivani biti, ko oce. U džehennem, nema tu fino ponašanja. I e šta, vi znate kada negdje dođeš, Kako je razgledajte neko fino dočekaj, izvolite gospodine. Ti znaš da nisu gospodine, ali ti je drago što ti kaže gospodin. I e ti odmah znaš da je dobro, isto kad polcaj se zaustaje. Dok ti rege, dobar je, naš je, znači sa njim će se lako dogovoriti. Kad ti kaže, dobro, jutro, moraš ti pokazivati lance i ostale bakarače i montirače i opet ćeš, opet ćeš kaznu imati. Evo ovi kad ulaze u džahennem, odmah kažu u startu, vječno ostajete i će te u njemu patit. Ne više pregovaranja. A djennet li je ma? Vsiqa l-ledhine taqavu, inel djennet A kada djennet je počnu lijepo u skupinama ulazite u djennet? Kažu im meleki, Assalamu alaikum. To je istoro polcaje, kad ti kao, odma tebi lahkoš, dobro je. Bujrum, bujrum, uđite, kaže. Bujrum, čistite od grijeha i tu ćete vječno ostati. O, vječno, Allaho etver. Završena priča, Nema viši. Allaho etver. To je, braću moja draga, sami početak... Sami početak ulazka u džennet. Pogledajte. Lijepo je znati u ovoj predavanje malo edukativnog karaktera. Ko će prvi u džennet? Prvi u dženne će ući Muhammed aleyhi salatu wa salam. Neka znaju zapadnjaci, oni koji vrjeđaju najčasniju osobu, da će on pokucati na vrata dženne, kao što je zabilježeno u Buharinu izbirci hadisa. Pa će mu kazati, mele, ko je? Kaže, Muhammed aleyhi salam. Kaže, naređenom je da ne svijem nikome otvori prije tebe. Allahu akbar. Prvi koji će ući od ummeta, ummeti, inače, kroz historiju smo mi, Jesmo zadnji kroz historiju, ali ćemo prvi ući kao što je rekao Muhammed a.s. A pogledajte jednu veoma bitnu stvar. Prva skupina ulazi je ko? Muhađiri, siromasi. Nadu njaluku, siromašni, niko ih ne ferma, ali prvi u džennet ulazi. Kaže, doći će muhađiri. Da ne ponavljam, sve hadise koje večera spominu su vjerodostojni. Da vas ne bi umaru, ko prenosi hadisi, svi su vjerodostojni. Dočići, muhađiri, seromasi, navraća džemneta i kucaju i oni. Kažu milike, pa zašto je to vi već na račune? Jesmo, kažiš, zašto da polažimo, mi nismo imali ništa, mi smo samo, kažiš, imali svoje sablje, i čekamo, haja, velj džihad, čekamo da kažu, hajmo u borbu, i mi smo tako poginuli, nijemamo ništa, mi više, šta ću, zašto ću polagat račun? I oni četrdeset godina, kao što kaže Alihi, salatu, odošli, uživaju tamo, vozeju se po džennetu, uživaju sa hurijama, sa djevicama, nima šta ne rade, Ha, oni bogataši za svaki fening, hej, moraš ovdje zafrka to tlatit, ali doćeš tamo, habibi, nema tamo, Allahami, Allahami, za svaki dinar, za svaki fening. Od došao, ulaz, izlaz, normalno. Prvo kako si zaradio, a onda gdje si potrošio? Zato ako si siromašan, on nemoj da se žališ, allaha mi će nasudnjem dan, oni koji su imali para, plakaće, čupaće sebi kosu. A, hočiš na dunjalku da uživaš. E, eh, pojdi spreman. Kaže Ali ibn Selatu selam u vjerodostinom hadisu, "Ko si bolest, na koju imaš musibeta, ne brini." Kaže Ali ibn Selatu ve selam, "Poželjeće ljudi na sudnjem danu oni koji su živjeli lepo na dunjalku, lepo jahte, montiraci, bakaraci se živo. Kaže poželjeće da su im na dunjalku klištima čupali kožu. Kada vide kolike nagrade će dobiti oni koji su imali musibete, nemoj da se žališ bolan nemoj da ti je teško samo gledaj u džennet samo preda se izavršena stvar glještima nek čupaju ja imam samo jedan cilj džennet izavršena stvar kada dođu kaže nasudnjem danu bi, pa što nisu i nama čupali e nisu sad ćeš ti odgovarati za blagodati onaj siroma uvijek bolna glava popio kafetina pola apoteke eee zato on ode a pravo u džennet ti nisi trošio na na ka, kafetin, trošio na Pepsi, trošio na ostale montirače. E, odgovaraćeš, odgovaraćeš svakako. Pogledajte, kazali smo ko će prvi uči, pokazali smo koja skupina će prva uči. Pogledajte ovog interesantnog događaja, moramo ga malo skratiti pošto ja bolujem od neke bolesti koju vi sve prepoznajete kod mene, da volim puno pričat. E, moramo malo skratiti ko će tu zadnji ući u džennet što je nama bitno ko će zadnji ući u džennet pa da vidimo šta je Allah pripremio najmanju nagradu u džennet to je zadnji i onda ćemo znat koliko vrijedi džennet kad znaš šta je najniža deređa tada znaš šta je poviše kaže se v odiskoj izbiližima muslim i postoji razno razne predaje ja ću to vama sve nekako smontirati u jednu predaju Kaže alihi salatu wasalam zadnji čovjek koji prelazi preko sirat čuprije. Sirat čuprija je postavljena preko džehennema i ko spadne spada u džehennem. Euzubillah, molim Allah da nas sve Zadnji čovjek koji ide preko sirat čuprije, kaže Allahu poslanik, korak ide, korak padni, Pa ga vatra malo sprži pa on pobjegni. Pa tako, gore, dole, puza, nazad, naprijed i prođi. Kaže, kad je prešao, okrine se vatri. Kaže hvala ti gospodaru, niko nema veću nagradu na zemaljskoj kugli od mene. A okrenu prema jehennemu. I tako stoji. Kaže gospodaru: Molim te, možeš li mi samo dati da okrenim lice od jehenema prži? Vidile su žene kako kad pečeš tamo rumašce, pa otvoriš tam izrene, pa te zapahni vruće. Vruće pogotovo ko nije naviku vodat po murima, pa nije nema naviku onaj tih vrućina. Pa mu vruće. Gospodaru kaže, okreni mi samo lice da sam okrenut prema dženetu. Pa gospodaru gospodar Kad on gleda, ovo je ljudi vjerovodosljena, gdje su muslimu, samo ja to ovako vama približavam malo. On pogleda dženetu, drvo, lijepo drvo, zeleno, veliko i izvor. Kaže, gospodaru, molim te da samo budem u hladu i da pijem vodu, da uživam tako. Kaže mu gospodar, robe. A šta ako ti ja dam? Už nikad više ništa traži gospodaru. Kaže, nikad više ništa. I on kaže, hajde, bismillah, Allah. Allah, Allah. On uživa tu hladovina, lijepo, pije vodu, hladna voda. Kad tamo veće drvo, ljepši On saburu, saburu, trpio, gledao, na migivu, gore, dole. Kaže gospodaru, molim te, mogli kako ono tamo drvo? Parove kaže, jesi li obeću da nećeš više traži? A kaže Allah, slanik... Allah zna da se on ne može strpiti. Znala koliko su naše, kolike su naše granice. Pa i Slovenoću pa jesam gospodaru, ali eto koliko kako može. Kaže: "A hoćeš više ništa, ništa, ništa, nećeš ništa nikad, nikad, nikad." Hajde. Kaže on došao pod drvo, on opet uživa, leži, spava. A oh, treće je drvo. Veći, ljepši. On opet siroma gleda, paso Gospodaru, može li ići kako ono drvo? Pa jesi li obećao? Jesam obećao, aleto sad više nikad neću. Allah kaže, a svaki put poslanik kaže, Allah mu oprašta, to kaže, zna, ne može saburati. Je čovjek glada i ti ustaješ sad rano i kad ne može jesti. Pa ti to sve kriči pojezban, gladan, bolan, glad, glad. Ne moj, pa čovjek vidi lepši hlad. Treće drvo, došao do trećeg drveta, Džennetska vrata ugledu i čuje on tamo ljudi u džennetu, se smiju, šali se, igraju se. Kuš već imu sibet. sam neću više ništa iskat, sa sad čujem ljudi u džennetu. Kaže gospodaru, mogli kako ja u džennet? Pa robe si, rekao da neši še iskat. Gospodaru, mogu li kako u džennet? Pa ga uzvišeni Allah svoju milošću uvodi u džennet. I pogledajte šta zadnji čovjek u Džennetu ima. Oveoga gospodar njegov učenet i kaže mu: "Zamisli šta hoćeš." Evo sad šta bi mi zamislio? Pa sve što živo imaš, kažeš: "Daj mi čitav Dunjalu, i kad nabrajam sve te artikle." Sve. Kad je on sve kaže Allahu poslaniku Kelihi selatuesan: "Kamo je što ne stalo mogućnosti? Nema više želja, Kaže Allah suvano tal: "Jeli to sve?" Kaže: "Jest." Kaže imaš još tolko deset puta. Allahu akbar. Kaži ovaj čovjek, pogledajte razgovora. Kaži, gospodaru, pa jel se ti samo mi smijajiš, a ti si gospodar zemlji i nebesa? Pa se Abdullah ibn Mesud prenosi od svog hadisa nasmiju. I kaže ljudima, pa što se ne smijem, ne pitate što se ja smijem. Kažu, što se smiješ? Kaže, ovako je nama poslanik pričao ovaj hadis. Pa se nasmiju, a šutili. Pa kaže, poslanik, za me ne pitate što se ja smijem. Kažu, što se smiješ? Nasmjao sam se, kako se Allah nasmijao onom čovjeku kad mu je rekao, gospodar, da se to sam ti smijajš. Ne nasmijajim se, kaže, s tobom, ja sam gospodar zemlji i nebesa, radim šta hoću. Pa je on otišao onim svojim tamo dvijema ženicama što ga čekaju. Kažu one njemu, ovo su hadisi Allahami. Kaži, hvala Allahu koji te nama stvorio i nas tebi stvorio. Kad on njih vidio siroma, kaži, nije Allah dao nikome u džennetu veću nagradu od mene. On siroma zadnji dole, ali toliko fino, kaže nikom Allah nije dao veću nagradu od mene. Allah! E sad, mi svi mi rekli da da budemo najzadnji, ali ne moramo biti svi zadnji. Ako propadneš da ne budeš zadnji, ko češ? Nema tu više popravnog. Zato nemoj vidjeti da budi zadnji. Poslanji kaže kada tražite dženned, traži fedeus eula. Pa ako ne budeš fedeusom, ako dola to spadneš do onog zadnjega, alhamdulillah, nemoj god traži da budem zadnji, vidjet koji smo mi. Ja sam pričao ovo uslanskom mostu, hoće i onda da budu zadnji. Svi mi hoćemo da budemo zadnji. Ne možemo svi biti zadnji traži bolan firdevs i to tome nas uči islam traži firdevs ul to tome nas uči islam da budeš mujahid, da budeš vojsko vođa kaže uzvršenja Allah tabaraka wa ta'ala uđalni lil muttaqina imana kada odgaja mu'mine, kako da dovi ne kaže gospodaru, učim da budem bogobojazan, Allah mi to je dobro da budeš bogobojazan, ne kaže Allah tabaraka wa ta'ala, kada dovi te, u Kur'anu u Kur'anski ajed, traži te gospodar učini me da budem vođa vođa, musliman, treba da bude ličnost treba nam Halid ibn Velid imamo mi balija koliko hoćeš na izvoz bolan. ne vrede ništa ko stari papir i staro železo daj nam jednog ali vrijednog jedan insan, Allah upostanika lehi sanatu basalam, Allah ga posla u cijeloj planeti pa e, šta? Okrenu cijeli dunjaluk jedan insan treba nam jedan i to je poruka islama najveća kvalitet kakav kvantitet kvalitet braćo moja draga i cijenjene sestre Pogledajte vidjeli ste kako je najblaža nagrada u džennetu Ali hajmo malo samo, iako mi to neće biti običaj kako ne bi kvarili ambijent, ali treba, treba i pripasti, treba i zastrašiti. Sve nas Allah mi prvo mene, a zatim se vas. Tako isto je vutalib, kao što je došlo u vjerovodosljenom hadisu, Allahu miđa Allah, on će biti u džehennemu, tako će biti kažnjavan da će imati samo nanule od vatri, a od tih nanula čemu mu ključati mozak. Kaži Alehi sada, to je najblaža kazna u Djehennemu, a Ebu Talib misli da je najveća kazna. Ha? Hoćeš serija? Mmm, nije tri dnevno, četiri, jer problem ako mu jednu propustiš. Moraš sutra čekat kad će remitovat, pa velaj gore, pa velaj dole, po moraš s poslana nije dojti da ih pregledaš. Aaa, nek ti nam padne Ebu Talib. Nek ti nampadne, Butalib Hoćeš kamatu? Hoćeš na more, Bošnjo? Eee, nek ti nampadne, Butalib Pobignit ćeš ti gore, Bolan Us se zakopat, nećeš ić Nećeš ić na more Neće ti bit vruće, ništa Džennetska vrata, vraću moja draga, ulazi se u džennet Treba da znate, inače, to je poznato i na Dunjaluku, da vrata određene zgade i određenog objekta su proporcionalna. Smiješno imaš kuću 10 sa 10 i vrata u kuću 9 sa, sa 10. Ne može to, pa ono si imaš široko previše. A isto tako kuća 10 sa 10 i sad osjeći vrata pola metra sa pola. I kad god oćiš u kuću pouzeći, ulaziš i izlaziš. A kupiš sebi kakvu fotelju, šta ćeš sa njom. Ne možeš unijeti u kuću. Znači, većinom vrata se stavljaju proporcionalno zgradi. Podgledajte vrata za zato sam vam to spomenul. Ako znamo kolika su vrata, pa šta misliš koliko je djennet? Kaže, aleyhi salatu wa salam, vađa Isu kojeg nam prenosi poznati muđahid, vođa mujahida, Utbe ibn Ghazvan, jedne prilike drži utbu svojih mujahidima. Pa kaže, Utbe ibn Ghazvan, nama je kazano, mi smo badješteni, od koga? Od Muhammed aleyhi salam, to je ho učitelj. Oni su srekanili filozofa I tamo neki koji smatraju da je čovjek nasto od majmuna Za njih je bio najveći učitelj Muhammed, alaihissalam Kaže, nama je rekao Muhammed, alaihissalam Da je džahnem toliko dubok Da kada bi se kamen bacio sa vrha Letio bi 70 godina i ne bi došao do dna Kaže, tako mi Allaha napunče se Ali je kaže nama također rečeno Da su vrata, širina vrata, džennetski 40 godina hoda Kaže tako mi Allaha doće vrijeme kada će se ljudi gužvati na njima Molim uzvišenog Allaha da nas učine od onih koji će se gužvati na tim vratima Čovjek uđi u džennet, pogledajte sad Čovjek se vraća odnekle iz Amerike, ošao tamo jadnik, oni nekoliko dolara zaradio, vraća se uđe da se malo folirio. Kako on zna kako će se vratiti svojoj kući? Ako je lupan iz Sarajeva, dođe u Zagreba, pa iz Zagreba u Sarajevo, pa najredo, ide, zna. Ali ovaj je lešano u nama minima, nije tijel ostaviti ništa nedorečeno. Da se čovjek već danas sekira, pa dobro, dženet velik, pa ljudi od muha, alaihissalam, do danas, gdje će to sve biti, gdje ću ja naći svoju ulicu, svoje hurije, izgubit ću ih, pa šta ću onda, kuću bez njih. Kaži, alaihissalatu, da se ne bi sekirali, jer mi inače se plavo kiramo. Normal, za ono što se ne treba da sekiramo. Ko će pobijeti, ko će igrati, kako bi mogli zaokružiti tamo. Kaže, alihi salatu wasalam, tako mi onoga učuj ruci je moja duša, vi bolje ćete znati u džennetu gdje ti je mjesto, nego što znaš na dunjaluku gdje je tvoja kuća. Ne sikiraj se. Sikiraj se kako ćeš ući, a kada uđeš, značeš gdje je tvoje mjesto. Pazite, veoma bitna stvar kada govorimo o džennetu. Džennet ima deređe. Pogledajte na dunjaluku ovih deređa. Imate, kaže, miljonir, milijardir. Sirama Nema ništa Velika razlika između njih Ali iako onaj je milijard ješto ima Allahami Rekli smo malo prije to kod Allah ne vrijedi ništa A ono to kod nas na Dunjaluku vrijedi Ima razlika je Kaži Allah Tebaraq wa ta'ala U Kur'anu u suri Al-Isra Pogledaj Kakve su velike razlike Među ljudima na Dunjaluku A kaži na ahiretu su razlike Mnogo veće nego što su razlike na Dunjaluku Kaže ali a.s.v. u vredosljenom hadisu Onaj ko vjeruje u Allaha obavlja namaz i posti mjesec Ramazana Pa gledaj, pazite, samo tri stvari Onaj ko vjeruje u Allaha obavlja namaz i posti Ramazan Kaže, ući u džennet bez obzira išu u džihad ili umro u zemlji u kojoj se rodio što znači ne išu u džihad Hadith se vjerozostajan, moram ovo napomenuti, pošto ja znam, ima na nas neke tvrdoglavi koji sad kad ti kažeš ne moraš ići uđenjati, moraš u džennet, on odmah kaže u e, ovaj danju, treba ga prekrižiti. Hadi se kod imama Buhari. Kažu Asabi, Allaho poslaniće. Ajde, ući malo, mi to sa kazivat ljudima. Možete kazivat ljudima, ali pazit, nemojte da pomislite sada to što će nekući u džennet, da nema razlike između onoga koji išao i svojom krvlju ispisivao historiju. He, ne, ne, ne, kaže, treba da znate da je Allah stvorio u džennetu stotinu deređa za muđahide. Razlika između svakije deređe je kao nebo i zemlja. E sad idete, govorite. A nije samo fora ući u džennet. Sto deređa samo za muđahide. Šta je pojenta, braćo moja draga i cedni sestre? U džennetu postoje deređe. I čovjek će biti nagrađen shodno onome što je zaslužio mu taj cennet la ilahe illallah pogledaj te danas vidiš onu zlataricu čovo otvorio tamo metar sa metar neki ušnjaka stavio i to sve kad bi volan ti napravio grudvicu jednu evo ga šta je i oni siromaš bogat a pogledaj cennet kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam kaže Allahu poslanice u čega je izgrađen cennet na stan bi u cennet čega su I kaže, cigla od zlata, cigla od srebra. A malter, je malter kovaj ko naš? Nije, ni to. Malter misk, Allahu ekver. Čennet izgrađen od zlata i od srebra. Je prilike Allah poslani kušao u Čennet. I e kaže, vidio sam dvorac potpuno od zlata. Dvorac! Pa nije tu ona zlatarica naša mala. Nije, čitak dvorac. Kaži kada sam ogledao, kaži milijekima, kome je ovo, čije ovo? Kažu jednu mladiću kureši. Poslanik je kurešija. Kom ta poslanik, možda je to meni, ali neće da mi kažu direktno. Kaže poslanik, pa sam ja pomislio da je to meni. Toliko lijepo da poslanik misli da je njegovo. Kaži Allaho poslanik, a kome? Kažu, Omerov je to dvorac. Kaže, aleyhi salatu wasalam, i opet ti dođe neki zabludjeli insan i kaže, Omer će u džahennem. Euzubillah ime šeitannu rajim. Boži poslanik ti kaže, Omer ima dvorac u džennetu i ti sad pokupio pamet cijelog svijeta i kažeš, Ebu Bekr i Omer najgora dva insana na zemaljskoj kugli. Može li biti veći dalalet nakon toga? Ja ti garantujem, nema. To je najveći dalalet da najveće sinove od ovog ummeta smatraš da su otpadnici od vjerije kaže Allahu poslanik Omer je, tijelo sam ući u dvorac ali se mi nam i ti, tvoja ljubomara pa nisam ušao kaže Omer, Allahu ekber poslanik, je, na svakog bi bio ljubomara, ali kako na tebe da budem ali je poslanik poštovo njegove osjećaje braću moja draga džennet džennetsko drvo imate u džennetu drvo Svako od nas voli jel da lijepo otići u hladovinu Odmorit malo od ovih dunjalučkih iskušenja, grijeha i svega U džennetu drvo U džennetu drvo Kaže ali i salatu, v salam, u hadisu Kaže džennetsko drvo je toliko I njegov hlad je toliki Da čovjek jahač Nije pješice, jahač Ne može to prejahati za stotinu godina Allahu akver, koja je to hladovina Šaku pod glavu Udri brigo na veselje, al daje se dokopat, daje se dokopat dženneta. Džennetski plodovi, džennetski plodovi, mnogo bi se toga moglo kazati o džennetskim ploduma. Jedan samo hadis, kaže Allahu poslanik, alihi salatu wasalam, jedne prilike klanja. Pa je u namazu nešto poslanik dolača. Nakon toga poslanik se odaljava od nečega. Kada su završili namaz, kažu mu, a sada bi Allahu Vidjeli smo te na početku nešto, kao da dohvaćaš. A nakon toga, kao da bježiš od nečega. Kaže, vidio sam džennet. Allahu akbar. Gdje su bošnje koji kažu, niko tu nije došao. Vidio sam, kaže, džennet. I pokušao sam da vam jedan groz dohvatim iz dženneta. Da sam ga dohvatio. Mogao bi vam biti do sudnjeg dana. A kaže, vidio sam i džehennem. Nikad takav prizor do danas nisam vidio. Zato sam bježao. Bježi Boži poslani kod džehennema. I vidio sam u njemu da je najviše žena. La ilaha illallah. Allahuva robinju. Čuvaj se vatli džehennama. Vidio sam, kaže, da je najviše žena u džehennemu. Kažu asavi Allah uposniče, zašto? kaže zato što nijekaju kaže šta nijekaju, nijekaju Allaha nije, nijekaju dobročinstvo kada bi jednoj od njih uradio dobročinstvo u čitav život i sam jednom pogriješio ovo su riječi poslanika kaže ta žena kao da mi nikad nisi ništa dobro uradio savjetujem zbog skućenosti s vremenom oni koji imaju vremena kada dođu u kući neka prouči suru El Vaq'i'a i neka pogledaju opis dženneta u suri El Vaq'i'a Gdje Allah Đelešanu govori o tom voču, pa kaže Oni će biti u dženetu, pored vode tekuće, os, usred voča svakovrstnog, koje će uvijek imati Šta znači uvijek imati, kažu mu Fesiri, pogledajte u nas Dođe zima, a čovjek, daj mi je bananu, isto trudna žena, čudava Nema banana, ili ako ima skupe, tri marke, četiri, dje odvojiti, invalidska penzija mala U džennetu, banana, tokom cijelog godine, čitav život, uvijek. Uvijek. Lenako, tu, atin, voljene, vruva, i nisu zabrali. Pogledaj na Dunjaluku. Na iđeš tezge, pati se kivi i pošmiga, ti se siromaha oblizuješ. Nema, ha, bibi, ne može. Šuške. A, na Dunjal, što god poželiš. Što god poželiš. Evo ga. Tokom cijelog godni, tokom cijelog dana, života u džennetu uvijek ima. To je opis... <gled> džennetskog voća i samo jedan opis još. Poslušajte ove kur'anske riječi koje nose u sebi mnogo koristi. Kaže uzvišenje Allah, te baraka vata'ala. A'udhu billahi min ash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَمْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ كُطُوفُهَا دَانِيَهِ Kaja uzvišin ya Allah tebārak Onaj ko svoju knjigu na sudnjem danu dobije u desnicu To je znak da je proložio ispit Na sudnjem danu ko dobije knjigu u desnu ruku položio je Molimo Allaha da nam da knjigu na sudnjem danu u desnu ruku Kaže pa će kazati onima na sudnjem danu umukora, uh, kitabije, Evo vam moja knjiga čitajte ljudi ja sam položio ispit Idem u džennet riše te roblije on ode uđennet zadolno će živjeti. Fiđen netim alije u visokomđenenetu i pogledajte, Ku tu fuhaanije, a njegovi plodovi blizu, sjedišu lodu, pogledaj sad pranje ti ona banana, a ti u stanu. Hodo fijerdeš na pijacu, pa doled pa do kridišo ne žene. Pado gore, pada da zabora išti novaj nanu na bananu. i vijeti kot pići donji ništa. A u Jennetu kutufu hadanije Svi blizu ploduj, sam pružiš ruku plod sam dođi Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, Allaha mi se hala potrudit Allaha mi se hala Pogledajte Jennetski rijeke Jennetski rijeke, Allahu akbar Pogledajte na dunjaluku Te stvari, imamo u Jennetu Na dunjaluku imaju neke nedostatke, Ali na akiretu nemaju Kaže Allah subhanu wa ta'la u suri Muhammed Mehlul lđennjeti leti vodelj mu takun. koji je običan bogo bojaznima. U kojem će imati rijeke, kakve rijeke. Od vode ne ustajali. Što ne ustajala? Para poka kažeš voda ustajala. Oh to oberek to ne u najjuči mu Zato kaže ne ustajala voda. Hhladna lepa Allahu Ekber Vol leben in lem je te dojr tammu i mlijeko koje nije promijenilo svoj ukus. Še tiši imaš mlijeku tamo danas, slatko mlijeko, a sutra već surutka? Urgh. Ha ne, mlijeko nikako ne mijenja ukus. Allahu akvar. Vino u anhar. Anhar. Min homri leveti lišari bin. I vino, u kojoj glava neće boti. Hoda da je ovdje, bošnja se naljulja. Hoda, on izgubio kompas, orijentire. pravio on osmice. A na ahiretu, piješ, ne boli glava. I zadnja stvar, mi naeseli mu safa, med. Mi znam u Osanskom mostu, tamo su ti medari glavni. Donese ti meda, pa u njemu iglica, pa neki trunja, pa gore, pa dole, pa ti pčela uleti mrtva, pa gore dole. A o džennetu procije njen džen mi lijepo fino Allahu ekber. Kaže Allah subhanahu wa taala u Kur'anu u smaytu suri Muhammed 15 let, je li taj džennetu kojem imaju ove rijeke je li to isto i džehennem u kojem će oza ljudi vječno i piti uzavrelu vodu. O oh. uzavrelu vodu. Pogledajte u jedno majetu balans Hej, čovjek sa, o, piću ja meda, piću ja mlijeka, cijeli život ležim. a, ima i džehennem, u jednom ajetu, da ne bi samo letio kao ptica s jednim krilom i hokpu krugi na glavu, trebaš sada dva krila dajte je od da Allaha i da imaš nadu u Allahovu milost. Braćo moja draga, zadnja stvar Od opisa i onda prilazimo zadnjih nekoliko savjeta, ja sam vam rekao da imamo problem večeras. Jannat ke lepotice, la ilaha illa Allah. Jannat lepotice, svi se smiješe, svi su mi veseli. Allahu Akbar. Mi ćemo u jannetskim lepoticama kratko, jer ali neka bude i slatko. Jer su knjige o tome napisane, predavanja, održanja i kaside napisane. Ibnul Qajim je napisao kasidu, nuniju, gdje opisuje huriju, Kad čitaš, da padneš u nesvjest. Mi ćemo spomenuti nešto veoma bitno. Da napravimo komparaciju između hurija i današnji žena. Zašto? Allah Želešanu ti kaže, ovo je Hurja u džennetu. Zašto? Pa Allah zna šta muško voli. E, zato neka sestra vidi, pa imam li ja išta pri što imaju hurije? Pa ne bili li ja nekako postala interesantna tim muškarcima? U smislu, ne da se sad kinđuri gore dole, ne, interesantna kao mominka, idemo, jajmoj moj ovo, gdje? Nije ovu bolan namore, u dženne, to ćemo zajedno da idemo. Pogledajte, opisa dženne ta, إهوريا وجنة كاشي رزيشن الله سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرفي لن يطمث هن قبلهم ولا جان الله الله الله أكبر كاشي وجنة كاشي جنة لهم تلعبوا تيسا كاكبر كاشي غلدا يو پردا الله أكبر Sestra dođe, razgleda po nebu, gore, dole, ti sa njom pričaš, pa ti si stite kako ona gleda u tebe. Broj ona te, vidi, jeste široki zubi, pa imaš li blombu, pa moraš se malo jače nasmijat, pa gore, pa dole, pa koje si ti boje oči, imaš li kakvi tamo mušica, sve život ti vidi. A šta inaže njemu Aminu? On dođe sestra Sela Malik, a ona gleda preda. To ne znači da je tu tuž da ne zna ništa, zna, školovana, ali čuva se, stidnala Lekber. Stidna. A šta da li kaže? La mi atumithunna ins wala. Ali ni niko taknu nije, ni insan ni jin. Allah, Allah, Allah. Niko. Žena. Dodala, ne bih Allah mi da koristim izrazem. Ali nema džaj nije bilo. I nema koje nije diro. I sutra tebi zapadne da je oženiš. E, uzubila. Može se insan iskušat, Allah, nekoga žena bila gdje ne treba pa se pokajala. Ali prije toga zna da ne može tamo. I ti sutra ideš ulicom kad ide neki muškarac. Da li je onaj ljubio? Da li je onaj diro? Da li je onaj sa njom spavo? Pa čitav život ti, jadnik siroma čeka kad neko rekne He, pa ja sam satom hodil, bolan znam je od A do Ž. E zato Allah u dženetu kaže, nikoji je taknuo nije. Sestro, pa pazi, čuvaj svoju čast. Pa kad imaš muža, sutra on, znate, niko taknuo nije. Kad te neko hoće taknut. bolje mu je nek takne tvog čovoku. Jer ono će poginit za svoju ženu, koju niko nikodino nije. On će poginit u sekundi, zato što je ljubav moran. Ne da je da iko takne njegovu ženu. Ali ako je to već vozovi prošli, ne imaš tu i plavo nikakvi. Druga stvar. Inna li muttaqina nefazen hadaika wa a'naba wa kewa'ida etraba. Ja sam se već par dana razmišljao da li vam kazim ove opise Allah mene stid iako islamski učenjaci to spominju u sintefsirima U džennetu će kaže imati bogo bojazni, djevojke, djevice godina isti ali to se prevodi djevice pošto naš ovaj jezik takav je, kakav je ne može se to prevesti bukva, ne može se prevesti odgovarajući wa kewaaib, kewaaib Množina od K i B Šta je K i B? Kakve će to biti djevojke? Kaže, to će biti djevojke Nije ove grudi će biti tvrde Tako to islamski učenjaci pojašnjavaju Pa čak navode primjere voča kakvo Ali ja ne mogu vama više pojašnjavati Volim Allah da mi oprostim Vratite se U uh, Tefsir ibn Kesira, Allah ime ovo nije ništa od mene, Tefsir ibn Kesira, Juz Ambe, prva sura, nebe i tamo ćete naći, šta tu znači? <laughs> Kaže uzvišenje Allah, tabaraka wa ta'ala, inna anšajna hunna inša, feja'alna hunna evkaran, uruben, etraba, sestro, evo tvoje nagrade. Dođe pa u sestre pa kažu, šta to mi u džennetu imamo, a govorit ćemo i o tome inša Allah stvaranjem novim kaže Allah tebala kevata nićemo njih žene koje su bile mu'minke na dunjaluku učinit ćemo ih djevicama uruben, atraba godina isti i mile njihovim muževima Allaho je To žena treba da bude mila svome mužu Ne čovjek ide iz posla kući kontak, ko će sad njoj na oči Hej kad je vidim mrak mi padne na oči Mila svome mužu on jadnik ide iz posla kocukica skakuće ode kući Čeka ga žena, mila mu lijepa Nije možno znači ta lahmi lijepa fizički Lijepa riječ, čestita, odgaja djecu Pazimo majku Čuva njega Ona sestra odi Dok bol čuva za to ridravata Sestra nakafu Moi nevela tvoj nevela ni moi Kaže gore Ia tvoj šeš puta Allaho ekber Ali to I zadnji opis Gori Kaže Uzvišenje Allah Subhanu wa ta'ala Fihin Khairatun Hisan Unima će Lijepe djevojke, djevice Narav je lijepi Eto šta trebaju naše sestre, da hoćeš brata da pridrbojiš, niko te ne prosi gore dole Samo lijepa narav, vidi kako dolazi Lomi noge Lijepa narav, meko, polako Polako, sa sve lijepa, lijepa narav Ona si ti ženi jednu, na tevi šest Ajde ti rekla dvije, pa nekako taj neki balans gore dole ali znači lijepa narav, to je ono, znaš što se muškarci lijep, ja ću to sad pokazati, to su naše neke slabosti žena lijepom naravu može čovjeka dotire da budi stomaca, da mjaući oko nje, mjau, nema ništa samo lijepa riječ, Allah mi. pa svi mi znate da je tako ali kod se ona svađa s tobom, E eh, ko će biti sa šef? Čutko je šer? Ali lijepa riječ Allah mi ličeš ga malo prije love, kaže, žena daj mi to i to A žena ga samo odradi Kaže gdje si voljeni gore dole on Prede oko nogu Prede, prede čoveče Ko mačur kakav Lijepa riječ Lijepa riječ moral Allah mi tu muškarci padaju Tu muškarci padaju Kaže Allah u poslanik Ali sve ratu vasana mi time ćemo završiti Ovaj slatki govor Kaže, kada bi izišla jedna žena iz ženeta, samo jedna, Allah, Allah, Allah, samo jedna, kaže, osvjetlila bi sve što postoji između zemlje i nebesa i najpunila bi mirisom, Allahu ekver, mirisom, pa žive treba da se mužu namiriši. Čovjek dođe u ukuću, kaje, ženo, šta je, on je liko izbacio s mečeban? Još, nešto se čuje. Pa šta je, pa ženo namiriši se, malo ukući si, brate, Bog ti dao svako dobro. Namiriši se slobom, kada izričeš iz kući, normalno ne smiješ na mirisana. A kaže, vrijednost njene mahrame na glavi je veća od dunjaluka. A Allah, ok, pogledajte danas na dunjaluku, žene naše pokrivene sestre, mahramu ima kolko 10 naraka oni turski pojeftine zamisli komparacije koliko je žena vrijedna u odnosu na tu mahramu a zamisli onda razlike džennetska hurija nije samo mahrama vredi kot čitav dunjaluk pa koliko vrijedi ono što je u mahrami la ilahe illa allah vallahi mnogo vallahi mnogo i zadnja stvar bracio moja draga interesantna i bitna stvar ljudi u džennetu kada budu ima će i priviku da sjedi i da se prisjećaju onoga što su radili na dunjalu ko la ilaha illallah sjediš tamo sa braćom sestrama i kažeš ooo, sjećaš se kad su nas oni proganjali vehabije, nevehabije, teroristi a u dvijesnom bilo dodihalo la ilaha illallah ali iman, alhamdulillah ljudi će se sjećati musibeta I imate razgovor o tome, braćo moja draga znači da neko po, ne pomisli da to ja vadim iz rukava sura Safet Kaže, uzvišeni Allah, tebara keba ta'ala, zbog skučenost vremena, nećemo citirati, javete na arapskom. Kaže, pa će džanetlije se okrenuti jednim drugima i razgovarati, prisjećati se onoga što su imali na dunjalu kum. Kaže, reći će jedan od njih, ja sam imao druga, pazite, ja sam imao druga, ko mi je govori o? je ti vjeruješ da ćemo mi, kaže, neka račune polagati. Ti dođeš danas u džamiju, ideš, klanjaš pa... I dođe ona kaže... A to vi još idete u džamiju! Došo hađa, nahađa! E joj, kaže meni ovo sve nekakve bezveze, ljudi još na mjesec mi kaže... Iđem reta, rukama bacamo... On bi nešto kompjuterski enter... Kamenčići da lete gore, dole... Tamo, vamo... Kaže, zar i ti vjeruješ da kad postanemo zemlja, kad istruhnemo, da ćemo račune polagati? Pa im je rečeno, pa ste oni u džennetu razgovaraju. Kaže, ne je sam imao jarana tako. Kaže, pa im je rečeno, ovdje se ne zna ko im rekao, da li meleke, da li uzviši nekako. Hoćete li, kaže, da pogledate? Pa će pogledati, a on u džehennemu gori, elu Kaže, onaj što mu je bio jaran. Tako mi Allah, malo je falilo da me nisi u propast bacio. Ti dođeš tamo jara, ti u džamio kaže, ma kuče su džamio, bola nemaš vremena kad ostariš. Kaže malo je falilo da me nisi u đehennem, fala uzvišenom Allahu. Zato pazite, pazite 1000 puta, pazi ko ti je drug. Bolje ti je da nemaš druga nego da imaš svakakvog. Onaj ko ti kaže ne trebaš u džaniju. Onaj ko ti kaže ne trebaš nosit mahramu. Onaj ko ti kaže da je nezadnost, konzervatizam, uslijeđenju posanika, otkači ga, prikriži ga sa sto ikseva. Delete! Selam aleikum! Neću volan, hoću džennet. Hoću džennet Allahov robe. Neću da se poigrajem. Nema tu popravnog ispita. Propo, kaže i je propo. Pa neke propadu ti ja nemam kad propadat. Ja jednom ako propadim na sudnjem danu, nemam više popravnog. Hoču u jennet mis popravnuk